Звітно виборні партійні збори в низових організаціях по всій країні проводилися восени, здебільшого в жовтні. Це дає змогу доволі точно датувати, коли саме впала на мене партійна посада. Заступником секретаря парторганізації спілки письменників я став у жовтні 1947 року. Секретарем обрано Павла Усенка, людину душевну і щиру, котру було за що поважати. Як поет він мені не подобався, але спілка письменників – це колектив, де члени здебільшого спілкуються одне з одним не за принципом високої пошани до літературного таланту, а радше за принципом людських симпатій чи антипатій. Усенко завжди був мені симпатичний, і ми дружили з ним від перших днів знайомства аж до його смерті. І членів бюро пригадує лише Григорія Полянкера, з яким сьогодні, коли я повернувся з Америки на Україну, ми стали близькими сусідами. Я живу на другому поверсі, а він на третьому, якраз над моєю квартирою. Йому щойно виповнилося 80 років. Ця людина також завжди користувалася симпатією письменницького колективу. Наші дружні відносини тягнулися через десятиліття без особливих ускладнень. Але тут, мабуть, належить сказати по щирості, за яким принципом тоді формувалося партбюро, а також керівництво друкованих органів спілки. Гірко про це сьогодні згадувати, та відправте не втечеш. Принцем був суто національний, і цього разу він діяв не на користь письменників-українців, а на користь єврейського прошарку в спілці. Цю ганебну гру задумали Сталін та його близькі помічники. Саме заради цього і послано в Україну Лазаря Кагановича. Хрущов був переміщений на посаду голови Ради міністрів і не мав змоги впливати на партійні справи. Керуючись цим, ЦК КПУ і добирав усі керівні кадри в республіці. Це була вельми широка кампанія, що не обмежувалася спілкою письменників, а охопила також партійні організації, шахт, колгоспів і заводів. Що це був задом Сталіна, годі сумніватися. Такого зубра, як Каганович, ніхто крім нього на Україну послати не міг. Сьогодні мені здається, що й сам Каганович був лише інструментом у руках Сталіна та Берії. Чому я так думаю? Тому що вже через два роки почалося винищення так званих космополітів, тобто того ж таки єврейського прошарку, який був піднятий на поверхні суспільного життя волею Кагановича. То чи можна припустити, що Сталін у купі з Берією не передбачили чергового ходу в цій диявольській грі? З другого боку, я вважаю майже неймовірним, що Каганович цілком свідомо готував тотальне винищення єврейської культури та вбивству найголовніших її діячів – Міхоелса, Фефера, Квітка, Бергельсона, Говштейна та багатьох-багатьох інших. Якщо Каганович знав про ці плани, то хто ж він був насправді? В такому разі його слід уважати катом не лише українського, а й єврейського народу. Гадаю, майбутні історики зуміють дослідити, був Каганович автором підвої провокації, чи тільки сліпим важелем у руках справжніх авторів. Це ж би не питання наших припущень, а питання фактів. Упереджений читач може зауважити, якщо насправді існувала тоді тенденція добору керівних кадрів із єврейської національності, то чому ж на чолі парторганізації «Спілки письменників» виявилися Павло Усенко та Микола Руденко? Все виглядає просто. Просували вперед тих українців, які були в шлюбі з євреями, чи з боку чоловічого, чи з боку жіночого. Моя Ірина хоча й була українка, але всі знали, що я називаю себе учнем Леоніда Первомайського. Та й справді, я був його учнем і завжди з високою пошаною ставився до свого вчителя. Не думаю, що мене можна було б морально виправдати. Якби я в тяжкий для Леоніда Соломоновича час відсахнувся від нього». Та якщо малювати картину широкою палітрою, то можна сказати, я потрапив у вирування цієї сатанинської каламуті з осліпу, не тямлячи, що і звідки росте і якими плодами визріє. Моя партійна посада в спілці здавалася мені логічним продовженням політичної роботи в армії, отож я й не ставив перед собою запитань, які виникають сьогодні. Аналізуючи свої вчинки та їхні психологічні підвалини, не можна відходити від загального контексту, так само, як і в аналізі інших осіб та явищ. Треба сказати, що більшість письменників єврейської національності не клюнула на провокацію Кагановича. Маю на увазі і тих письменників євреїв, які писали українською мовою, і тих, які писали ідишем. Леонід Первомайський та Сава Голованівський трималися далеко від політичного базару, що дегутів довкола спілки письменників. Те саме можна сказати і про Григорія Полянкера, Матвія Талалаєвського, Риву Балясну.